أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون للذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به بئس ما به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا ان بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللقافرين عذاب مهين مقصد ده سورة بكرا بيان ده سلور مسلود اول مسلح اسباد توحيد دوئام مسلح اسباد رسالت درئام مسلح جهاد في سبيل الله سلورام مسلح انفاق في سبيل الله سورت ته تلورو برخه کې تقسيم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې بیان دي د اسبات توحید اوله مسله دویمه برخه یو سل یو يو نه والا یو سل شپږه پورې ده په دې کې دویمه مسله اسبات د رسالت بیانې کې د مختصي کېده سیمه کې ده دریمه برخه یو سل واه نه والا 235 پورې په دې کې مسله jihad فی سبیل الله بیانېږي او تلورما برخه یو سلو 295 تر اخره پوره دا پدی کی اخره مساله انفاک ویسبیل الله بیانیږي بیا داوله ایساتون د دا دا پدریو بابونو کې تقسیم دا اول باب شل آیاتونه دي پدی شلو آیاتونو کې بیان د دریو ډلو هغه درې ډلې چې په صورت فاتیحه کې مختصر بیان شوی وي انعام تاليهم مغدوب علیهم او دوالین اولو پنځو آیاتونو کې د انعام ان عام تالهم بيان بمنوعون عليهم او ايت دوي په صفاتونه حکم دنیا حکم داخرت دا دوي ايتونو کې د منکرينو دره او نهي اتونو کې د منافقانو د دوی صفات حکم دنیا او حکم داخرت دا بیا ايت نمبر ولسنا شل پورے پدي چلورو ايتونو کې بيان د دو مثالونو يو مثال د منکرينو د پاره د دو دو دا دوو دووو مثال د پار د منکرینو او بل مثال د وور د وور مثال د پار د منکرینو او دوو بو مثال د پار د منافقانو آیت نمبر 22 نه حاضر شه پر د دویم دا دو باب داولي سي په دویم باب کې عام خطاب او ټول انسانانو ته دا غ اصلي مسله اصل مسله د دې حصے د رسول آیتونو چې شوه اسباد توحید دا غ اصل مسله د آیت نمبر 22 تمه شروع کی چې یا یوهناس او بدو ربکو مو خلکو عبادت کې یو من خپل رب پدې معنی پنځه درایل بیان کی ورسره د سمرا ده دلایل ور باندې تفریقی بیایت نمبر ادریوش کې تلور خبري وي ازبادت اسبات د رسالت دویمه صداقت د قران دریمه دلیل وحي او څلورمه خبره مطالبه د دلیل وا آیت نمبر تلوروش دل... دل کې زجر یا تخويف منکرینو ته هغه منکرینو ته چاغه د داووم دا نه مني او په خبره داوه باندې دلیل نشي آیت نمبر پنځويش کې کامل بشاره مومنانو ته هر ته چې په دغه داوونه ایمان راوړي او د دې تقاضي پوره کړي نمبر 15 کې دغه د اعتراض آیت نمبر 24 نه آیت نمبر 26 کې دغه د اعتراض او آیت نمبر 27 نه همي 4 تلور نعمتونو شروع کی یو نعمت آیت نمبر 28 تم کې چې نشته مشتکړه عنوان د تلور نعمتونو د کیف تکفورن بالله نشته مشتکړه نو کیف تکفورن بالله ول انکار کړي د الله دیوالی یعنی توحید نه دویم نعمت چې د زما کټوري منافع مستاز د لپاره پیدا کړی دي نو کیف تکفورون بالله دریم نعمت چې تاسو بابا نه یو خطا او لغزه شوه او هغه مې چې تاسو بابا مې فريختوم نو بالله او څلورم نعمت چې تاسو یو خطا او لغزه شوه او هغه مې ورته ماف کړ نو کیف بالله آیت نمبر اتدర్శ کې ترغیب قرآن له او نه دర్శ کې تخويف منګرون د قرآن له آیت نمبر څلوي خنه آیت نمبر شپږ نه وي پورې دریم خطاب شروع شوه ویني پر دریم خطاب کې خاص خط... خاص ان د پردریم باب کې خاص خطابات دي بنی اسرائیل ته چې دا نور خلق کمونیو کنه مونی تاسو ولې نه منئ توحید دو بو ربکم مساله زکه تاسو ته پیغمبران راغلي دي تاسو ته کتابونه راغلي دي دی مسلې سره اشناي تاسو ول انکار کوئ بیا اوول رکو یعنی اول شپه آیتونه تلويخ نه شپق تلويخ پر د تمهید ده په تمهید کې درې پلېتیا نه د يهودو او درې خصيفاتونه د مؤمنانو د يهودو درې پلېتیا یو تحریف دویم کتمان د حق او تلرن تر کې عمل د مؤمنانو درې خصیفات صبر صلات ایمان ول آیت نمبر و سلويخ نه شپق خطابات شروع کی اول خطاب آیت نمبر و سلويخ نه تر آیت نمبر 20 پته پورې ده اذيكه اتنيه نعمتونا ودنيك متونا بيان شو يو نعمت نجات من فرعون دو نعمت نجات من الغرق در نعمت اهتاو الكتاب ثلورم نعمت عفن القتل پنجم نعمت حيات بعد الممات شباغم نعمت تظليل الغمام وامن نعمت انزال المن والسلوى او اتم نعمت انفجار العيون من الحجر او دنيك متونا يو نزول العذاب من السماء او يون نعمت يو عذاب زيت وهوان بسبب الكفران بیا دینه بعد آیت نمبر 12 پته کې تتهما او به ترغيب یعنی دغه خطاب اولنی خلاص کړه په ترغيب سره صحیح ایمان تا آیت نمبر 13 پته نه دوا ته پورې دا دویم خطابو په دې دویم خطاب کې درې پلیتانه د پخوانيو يهودو او ترور پلیتانه د موجوده يهودو د پخوانيو يهودو درې پلیتانه یو نقض العهود وعده ماتول دویم هيل في جذب البکر یا هيل في چل والقول د الله حکمونه کې درې قتل النفس اتهام قتل کول الزامبل چالهغول دا درې پلټیان د پخواني يهود او تلور پلټیان د موجوده يهود یو تحریف دویم تر منافقت درېم تقلید دا اراو د مشران او تلورم مخصصین له انفسهم بل جننه او اخیره کټېما بتخويف او دټېما بل بشارت تخويف ورکی یعنی یره ورکی او بشارت یعنی زیر ورکی چې صحیح ایمان ولای ایت نمبر درې اتيان شپږه ته اتيا پرېدا درېم پر پریدریم خطاب کې دوه خبرې وې یو خبره چې انکار هم منل اوامر د الله د حکمونو نه انکار کول د الله حکمونو نه عمل نه کول دویمه خبره و و اتیاهم بالنواهي راتلل د دوی یا کارونو ته چې الله دا غي نه منکړي او اخره کې تهموا بالزجر بیا پرونی سبق کې مونږه آیت نمبر 1 و او 2 او 3 کې آیت نمبر 1 و او 3 کې چرونک خطاب وویلې چې انکار هم من, من, من انبيای سابقین د دومره پلیت خلک دي چې هغه د په خوانو پیغمبرانو نه انکار کړي دوی د چرغلي دي وجلی دي دروجن کړي دي ولی چې دوی د خوښه مطابق مسلین دي کړي د دوی د خوښه مطابق لاړ نه دي لا تهوا انفزکم په هغه مسلو باندې چې راغلي ورته چې دوی خوخه نه وي هغه مسلې زکه وجلي دي زکه دروجن کړي دي نن نی سبق په بری دوا یتونو کې آیات نمبر 9 یا کې آیت نمبر 9 کې دی کې دا پنځم خطاب دی پرې پنځم خطاب کې ترقيده ترقي ور کوي پتیر خطاب مان دي تیر خطاب کې وی چې انکار هم من انبيای سابقین دا دومره پلید خلق دي چې انکار کړو د په خوانو پیغمبرانو نه خپل هر زمانه کې جديت پیغمبران راغلي دي دوی ته انکار کړي دلته ترقي ور کوي چې دا دون پلید خلق دي چې خپل پیغمبران خو پرېګدا اغه اخیری پیغمبر چې دوی وته په انتظار ناشتو دوی ورته په تما ناشتو داغه اغه چې کل راغو دا غی نمین کار کړي اغه منه دې نو په دې خطاب کې دغه پدېتی بیانیګي چې اغه چاته چې په تما ناستو د اغه پیغمبر نبی اورسه دو دوی انکار وکول انکار وکوه اغه ټول وجوهات په دې خطاب کې بیانیګي ولما جاءهم او هر کله چې راغو دوی ته کتاب اعظم کتاب د کتابون کې دا تنوین چده دا دو پېښونه دي تویلکی کی تنوین د زبرونه چوي وی اغه تویلکی یا د زیرونه چوي وی اغه تویلکی کی تنوین کپ کپېښوی دوا که زبرونه وی دوا او ک زیرونه وی دوا د دو ټول د تنوین ویلکی کتابن کتابن کتابن دا تنوین د یو تو وجوده لپاره راضی لپاره ویکم یو وجدا چې دا د عظمت شان د لپاره دا چې الله د یو شی عظمت دا, دا غو شان عظمت ته اشاره کوي او تنوین راوړي لکه دلته کتابون کې تنوین ذکر راوړي چې دلته الله د قران هغه عظمت شان تو قران عظمت ته اشاره کوي چې دا عظیم شان کتاب د معمولی کتاب نه ده دا د دا, دا, دا معمول کتاب و نه ګڼي ځکه دا الله را لګلې چې هغه معمول ذات نه ده خالق د ټولو د ټولو دا رنګ دا, دا جبريل امين د ټولو فریختو سرداره د رو کود دی د غرنې دا نبیله سلامې راغلی چ هغه د ټول بی او سردار دی دا په امت عمت راغلی چې د ټولو امتونو نه غوره دی دا هغه جببه کې راغلی چې جبه جببه عربي د ټول جبونه غوره ده نذکې ته کتابون وي بلګورهقرآ چې په کو م شپه کې راغلی دی هغه شپه الله غوره ګرځوللی ده ان انزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر من قراان دقدر پشپک ليله د مخبي تفصيل کي ليله القدر خير من 1000 شهر دا دقدر شپچي دا ان دقران چي پكين نازل شويره دا, دا زرمياشت نه غره شپدا ول قران پكين نازل شوي دارنګ اغمياشت اغي ته غره والي ملاوشو ملاوشو چې په کومه میاش کې قرآن نازل شوی دی لکه رمضان قرآن په خپلې وي سوره بقره آیت نمبر 252 یا کې دوی مصफारه کې ان شاء الله را بشي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان میا شهغه ده چې په دې کې قرآن نازل کړي نو د قرآن د رمضان میا چې تونه برکتونه چي دي دا ټول قرآن د وژن دی خام چې دی کې الله قرآن نازل کړي او ځکه په مده میاش الله موږ ته سمنوږي فرض کړي نو کتابن دا دا تنوین چره دا عظمت شان ته مشارکې کله کله کله کله د یو شی تحقیر ته مشارکې چې یو شی الله ډیر ذریله بیان ثابته ولغاړي ان ډیر کم ثابته ولغاړي دا شی ډیر کم دی ډیر ذریله دی سامنن دنیا کلینا لگا التسمنن مانه زیر راغله چې دا ډیر کم دنیا دا دا ډیر لگا دنیا دا سمن ویلې کیږي ا سامان تا یا سمن ډیر معنی لري په شوه سمن چې ده اغه تم ویلې کیږي پیسو تا په شوه کوم قوز... یو سره په ګوګل کې ولې کی سمن سمن سي نون سمن ولې کی راټول معنی براشي دا سمننن کې دا ډبل زیر دا, دا دوا زبرونه تنوین دا راغله چې دلته تحکیر ته اشاره کوي چې دا خوري لګي دی منه د دنیا غټو ډیر لګا دا دا خوړی زری دنیا ده نو کله کله تحقیر دپارم را ځي او کله کله کت دپارم را ځي چې یو ډیر الله س و غړ چې ډیرې هغې دپه تنین را وړي دلته چې د تنین راغلی نو عمتشان دپار راغلی دی ولم ما جا هم او هر کله چې راغلی دوی ته او هر کله چې راغ دوی ته کتاب ع مشان کتاب منند الله طرف د الله نه اوصد دقلېمه ما لما معهما تصدیق انکه دا غ کتابونو ماوم چې دوی سره وو دا بل عظمت چې دا قران کریم تصدیق کوي دا کتابونو چې دوی سره دي چه مطلب دی یعنی دو مطلبونه راو نور مطلبونو مراه ته شی خومنګ بخپله مطابق خبره کوو دو مطلبونه راو زی یو مطلب دا راو زی. چې تصدیق کوون کېره د هغه کتابونو چې دوی سره دي څه مطلب یعنی په تورات کې چې کومه مسلې وي هغه په دې کتاب کې بیان شوي دي ان دا څه نوې مسله نه کوي قران دا څه نوې خبره نه کوي تورات کېم توحید بیان شویو زبور کېم توحید بیان شویو انجیل کېم توحید بیان شویو نور صحیفو کېم توحید بیان شویو او د شرک رد شویو او پغی کې مواکیات به ان شیو پدې کې مواکیات بیانیږي پغی کې دلال بیان شیو پدې کې دلال بیانیږي ان دا قران احماغه مساله کوي کو مساله چې په خوانو کتابونه کړی دا څه نوې مساله نه کوي دا ټول دین یو دین دی چې په توحید من را روان دی دا ټول پیغمبرانو آدم علی السلام نه والا تر نبی علی السلام پورې البته په شریعت کې فرقشته شته په قوانینو کې فرق دا ادم علی اسلام قوانین چې د ژوند هغه کې ناسکه خور سره نکاح جایز دارنګه نور ډیر کوم دین جوداو عليه السلام قانون جوداو د ابراهيم عليه السلام د موسی عليه السلام د دین قوانين یعنی شريعت چې منو ته وي هغه جوداو په شې او زمونږه شريعت چې د قوانين هغه جودا دي په مرور د زمانه به هغه بدل شي وي لیکن هغه دین اصل عقیده چې منو ایمان چې وته چې منو ته ویو هغه ټول یو دي توحید هغه اسلام منلو پوښې نو تصدیق دی د کتابون کتابونو نه د هغه مسلو چې دوی سردی په کتابونو کې هغه مسلې په دې کې بیان کیږي چې کوم هغه کې بیان شوی دی کی کی بی. لکه وګوره مخکايت كثير شو په آیت نمبر دریاتیا کې وی زخذ نمیساک بنی اسرائیل لا تعبودون الا الله عبادت به نه کوي بغیر د لندې چا ینده د توحید مسله په کې بیان شوی او د مور پلاس ر نه کې قران کې بیان شوی په کتابونو کې دغه خبره بیان شوې دي یو خدا मतलब ته شو بل مطلب دین ادا غستې شو چې تصدیق کوون کې د هغه کتابونو چې 200 دي سم مطلب یعنی 200 چې کوم کتابونه دي په دې کې د آخري پیغمبر نخه نه خاني بیان شوی دي په تورات کې په زبور کې په انجیل کې 200 د آخري پیغمبر نخه بیان شوی دي 200 په دې کتابونو کې د قران نخه بیان شوی دي چې قران مدغ رقم کتاب وي دغره رقم خبرې وکړي دغره رقم شان وي وي دارنګه صحابه او عقب بیان شوی دي حالات پک بیان شوی دي دی. خوښه ډیر ډیر ډیر شوی نا ډیر پښ گویا نه اغه شوی دي په تورات کې زبور کې انجیل کې د قران باره کې د پیغمبر باره کې د اخیري امت باره کې مدا امت چې کل راغو نبی علی سلام راغو صحابه کرام راغله قران راغله نو دا د پیغمبر راتګ د د قران راتګ او د صحابه کرامو قران منل دا اصل کې ستاسو د کتاب تصدیق کیږي پر خبر باندې یعنی ستاسو په کتاب کې دا پیشن ګو یا نه شوی وي اگر اختیاس ثابت شوی کچیر ته تاسو د دی کتاب نه انکار وکئ قرآن نه انکار وکئ نو تاسو خپل کتاب دروغ جن کوی اصل کې ځکه د دې خلکو قوام اساس په کتاب کې نخې نه خانه بیان شوه دي تاسو په خپل دا تاثر ورکوي وی چې زمون کتاب کې دروغ ویل دي زمون کتاب کوم چې ویری د چا پیغامر تاسو یې نه معنی مو مطلب چې تاسو خپل کتاب کې خپل کتاب دروژنوي تاسو په کتاب کې جدي کلشيوي چې قران به دغه دغه رقم وی تاسو قران نه معنی تاسو خپل کتاب اصل کې دروژن کوی دا خپل کتاب نه انکار کوی نو مصدق الیما تصدیق کون کړيلا قران لمما دغه مسلو یا دغه نخنخانو یا دغه کتابونو ټول کوم خبره د تقریبا مصدق لما تصديق كون کې راغ کتابونه چې کتابونه معنا منګوالو له معنا مراد په کې راشي دا کوم کتابونه کې به ارته بیان شي مثالم دې پکې او پیشنو یاني دې پکې ارته دې پکې نو خامہ دا چې لمان مراد منګ هغه کتابونه والو مصدق لما تصديق کې راغ کتابونه ما هم چې دوی سره دي وکانو من قبل او دا يهوود د من قبل په د نبي اسلام نه مخکي يستفتحون طلب الفتح فتح قراتلو د پیغمبر علی السلام سره یستفتحون کی کلام پڑھ ده یعنی یستفتحون ببع دی النبی صلی الله وسلم فتح بيحط... طلب ده فتح بقولا قراتلو د پیغمبر علی السلام سره علی الذين فچا ما نه د فتح طلب کو علی الذين پاکسانو باندې کفرو چی منکرینو زګه دوه سمنانو کزانته سمنانو وی جانان د خو کاافان نو د کافران خوا غټیم کې او ګزی د د یو چې کلیقرآ نه انکارو کوو نو کافرانو ګرزې چې کلی نبی اسلام کاروکو نو کافران او ګرزې دل دی نه مخک مسامانانو ځکهقرآ خو راغلی نه تواتې منلی او که په خللاو ک پارسه خو منلی خووو مثال اسلام منلیوو او نور چې کومه شریتغ هغې منلی او د هغه زمانې مسلمانان خو نو دوی وي چې اخری پ غمبر بر رازی من موږ دا غا سملګری کیګو او کافرانو باندې بغلبا حاصلو کافرانو باندې به غالیب کیګو موږ لکه ګوره لکه نن چې موږ چاله پټم یو امام مهدی لا یعیسا علی السلام لا چې امام مهدی او یعیسا علی السلام برځی او موږ با غو سملګری کیګو موږ با کافرانو باندې برتا غالیب ګوره دغه عقیده چې دا دا د صحیح احادیث او ثابته دا د متواتر احادیث تقریبا ایالسلام د ایثال اسلام را تک د تک خبری چې دا تقریبا تواتور د رسید دي لکن د مطلب دانه ده چې تو اغو ته ک نه چېور هغوی به رازیینو کار کومه بیا مطلب دانه دی چېتهخاصه مهغوی تک پ خپله ای کوه نه ته په خپله خپله خواري کوا کوه کوشش کوه کستا په زمانه کې راغله ملګریور شورسره او کستا به زمانه ک راه تا خپله غ خلاصه کوي مونږ د مونږ مسلمانانو مسله دا ده چې په خپله ای نه کوي پخپل خپل زمواري غورځولې دا ير امامي دي امامي دین نن 200 کال مخکمه ته پټم و هغه خلک لار رانه غو دغه زمانه کې مونږه ته پټم زمونږ زمانه کې برانشي مونږ هم څه و نکو امامي هغه چې کوم د چا په زمانه کې لازم نو هغه خلک بختوري چې دغه زمانه کې براشي او زه هغه وسملګري شي نخپل پخپل زاني کار پیخول نه په کار هر كار قسم کاری دین له خدمت په کار چ انسان پخپل وسه تابع کیو پوښ د بازار خان بابا کتاب ده هغه خپل کتاب کې لکې وایي چې کله حج د لاړه ما نو حج کې د حج نه بعد چې دی وایي ما چوکیاغې علاقې ته لاړو نو هغه ویځ ززبه چول ټوله منته کومه نګرځي ګمه نو هغه د حج د مراسم نه بعد لاړو فلسطین لا وی فلسطین ته لاړه ما بیت المقدس لا وی التملوکه تل پدی فلسطین کې بازې علاقې بازې کوچی بعض پټ بعضې منط د خکلی ووي بعضاخان خپل کتاب کټوله د واقع کوي وای بعضې لااکې بعضې منطکیې بعضې کوچي بعضې ماشومان بعضې خلک ډې خکلی وو پاککو سوتراوه او په د فلسطین، کې بعضې من کې بعضې پټي بعضې کوچی ډیرر ناولی وي ماشمان هم ناولی وه ډیر بعض حالو و یو ل په یو رټکناساست رستوډ هر چې چې ټل موټل هغې کن ناستې منال ته یو عرب غ نه وکړه چې دا څو جره دabase منطکي او دabase کوچی لري خليدي دabase خلق ماشومان لري خليدي پاک دي سوتره دي او دا بس ډیر ناوړي دی په بدحال دي و یا عربي و یا عربي ماله وي او چې دا پاک پاک ماشومان دا پاک سوترا ای منطکي پټي کوچی چویني د يهوددي او دا ناولي ماشومان او دا ناولي کوچی راشوي د ایمنګ دی وي دګه د مسمانانو دي په چې ښا دا ولي کې موږ خپلې زمکي په دوه خرڅ کړي باغ زمانه کې دا يهود په څلو کالو کې مشورات لري په دغه منطګه باندې چې عرب په خپل ځمکه کې نه خرڅ کړي یو وخت دنیاوالو هغه سازشوم او يې په خپل دوځمکه په خرڅ کړي خپل د مسلمانو ده چې دغه ته د اسرائيل قائم شويره د بریچا ګناه نشته پوښې نو باځه خانه باوی چې دغه هغه ما ته وی عربي و چې موږ په خپل په دغه خپل ځمکه خرڅ کړي یا موږ ورته شنو ولې خرڅول لازم کې او دغه ځمکه یو وردون خلک کړي دي صفاصو 333 دي ماشومان صفاصو او تاسو خپل ځمکه چې بنجرې پری خې لري شاردیم دي مال چې امام مهدی برآضی کنا امام مهدی چې کل راغو نو هغه امو هغه سملګر کیګو برته دغه د موږ په خرڅې کړي ځمکه برته پته ځمکه اخلو وې ما ته د دې له چې تاسو امام امام هدی له کېنولي ما یو کم پښتانه کېنوري امام هدی دا خو تاسو امام هدی له کېنولي ته د دې له تصویر چې تاسو په دغه مولیا په دغه سوچ کېنولي چې تاسو یڅم وکوي تاسو بس پرتی مزې کوي شي کوي خو شومکه خرڅ کوي پیسې جب کې واچ او او مزې کوي آیا شان کوي امام هدی په تاسو راضي کارب کوي خوښو خپل یڅم وکړه خپل وځي موورین په غاړه ما م وقران یې دکوه م په قران باندې عمل کوه م جهاد کوه مخوارې کوه ایتسم کوه خو شه امام مهدی برزي امام مهدی برزي خو هغه به هغه خلکو راضي چې هغه کار کړي دا چا چې کار نه کړي دا خلک به امام مهدی په ډله کې د خپل سوستي د وجنم نه شاملېږي د خپل عایشه د وجنم د امام مهدی په ډله اډل لیبرټن کې چې لاړ شي زکه هغه دل خو د سین نه دا چې التبلاړ چې ولته بیاشې نه کې ولته وته د چې ډلیجلتهته تکلیفون موسی تونونه به غ سره خو مض نه شتهله چا را شي به تاالله محلوونه جوړه او تااللب دنیا آبادوي نه بهدن د تااد دنیا ته ناد و شو نستې محمدی له تاشي مدی به بر را مونږله بیا مونږه غاالب ککیېږو به نهته په خپله خو سرخواري وکه که ستا په زه کې راغو ملګری شو سره تا خواري کړي پو به داې ل قرآده کړی طب جهات پهسو پوهږي طب به د شرید په اوسو پوهږي په چې معدیرش ته به او ملګری شيغه هم تکلیف نه وي چې تا پوه کې ته او ملګې شي او کهته پوه نه شي ته به په د خپل س د خپل د د او د خپه د د غلط یا کې او د خپل دغلطتو امرو د وجهه ستا به د ستاړ نه شي هغه ملګری شي لکه بلکل دغه یود چې کله پغامبر راغ او دغه ملګری نه شو پوه وقانو او داخلك من قبل پوخا یستبتهونا چې طلب د فتحې به کولو د پراتونو د پیغمبر علی سلام سره عللذین په پا پاکستان باندې کفرو چې منکرینو په دې ځای کې یو حدیث خلق ذکر کړي وې حدیث کرازی حدیث متن دا وې چې يهود وبکلا جن کو د کافر سره د اسلام مخ کې د کاف ایرانو سبې کلا جک د خوم سمانان نور خلق بچو اغه په استیلا کافرانو او وه يهودو به کله جنگ کو د کافرانو سره نو وې چې کله به په جنگ کې کمزوري شو کمزوري کېدل به چې دوی د بخکار شو چې یو اوس خو مون کمزوري کیغو نو دوی به ویل چې اللهوما نسئلک به حق نبی امي الذي یا الله نسئلک موږ ستانه سوال کوو به حق نبی ووسيله د پیغمبر علي سلام ال امي چې اميده الذي هغه پیغمبر وعدتنا چې تا موږ سره داغه لوست کړي دي دی دې خبر لوست کړي دي چې تاسو خرجوه لنا چې تاسو زمونږه پاره را لیګي په اخر الزمان په اخر زمانه کې و يهودو بچکل دا سوال وکړو د الله نه نو وي و يهودو بچکل دا سوال وکړو د الله نه پریدا کینہ کینہ پریدا څنګه کار وکئ مې قبل څه وی نو پریدا باندې کار وکړه پریدا ځا باندې کار شو وی کله چې يهود به کمزوري شو کمزوري کې دلبه داسوال چې یا الله موږ ته نه د محمد په وسیله باندې چې امي پیغمبر ده او د هغه په وسيله مې ته سوال کوو چمنګه زوراور کې او هغه آغا پیغمبر چې تاسو سره دا غی لا وسکړې چې به رالېږم په اخرې زمانہ کې داغه وسیله مانی الله مون غالیب کې نو یو هغه به چې غالیب شو جنگ به و غټلو دغه حدیث چې له متن کېم کلام لري او پسندت کېم کلام لري متن کېم د ډېری خبرې دي او پسندت کېم ډېری خبرې دي متن کې ګوره متن کې تاسو متن د عبارت لا د د الفاظو لا او دا پیغمبر علیہ السلام نچاوری دلی بی آغا نچاوری دلی بی آغا نچاوری دلی تر راوی پوری یعنی آغا کتاب چالی کری ری در هغه آغا پوری چا چاوری دلی ری آغا طول و تولی کی گی سند آغا در آویان و سلسلی تا م... پا متن کرازی وچی دوی بوی بو چی منگا سوال که اتانا پا وسیلت آغا پیغمبر چې امی ده نبیه الامی نو موږ وایو چې دوه دوی خو پیغمبر دوی خدا عقیده ونه چې اخیری پیغمبر به امیانو کې راځي دا یو سوال دی زمونږه چې يهود بالکل دا کیده ونه چې اخیری پیغمبر به چا کې راځي امیانو کې براځي بلکې اغوي وی چې دا اخیری پیغمبر به موږ کې راځي موږ ټو کوغه هغه ټو کو هغه مولیان او امیان نه و يهود په دا غوې خو بالکل دا کی دا مخ ان شاء الله آیت د دې وضاحت وشي آیت نبر 2 کې چې دوی پیخي دا کی دا ونه چې دا بچ دې امیانو کې چیرته را بشي بلکې دوی دا کی دا چې مونږ کې برازی او مونږ څوک یو مولیان یو مونږ کې برازیو خبره خدا دا بل خبره دا دا چې دی يهود بالکل جنگ کړي نه د اسلام مخ کې کافر سره په تاریخ تي چې تم نصاب دي چې دوی چیرته کافر سره یو غټ جنگونه کړی دوی پیخي جنگونه نه دي بلکه دوی بخپل مه انس کې جنگېدل اغوس او خزر جغه واقعي ته ما ذکر کړو او مخکې اتونو کې بدرم خطاب کې دوی بخپل مه انس کې جنگېدل او اغه ام چې د يهود يو ډله چوا اغه دا او سرولاډه وا او د يهود بل ډله چوا اغه حضرت سرولاډه وا ته اميان چې کوې دوړلې وي د اوس او حضرت اميان وو او دا بنو کوريزه او بنذیر دا موليان وو د دې موليان يو ډله يو اميان او د موليان بل ډله د نور اميان سولاډه نو کچیر تخپل مېز کې جنگ وو هدي یو ډلوبم وی چې موږ د پیغمبر په وسیله غواړو د مليانو او د بل ډلې وی چې موږ د پیغمبر په وسیله معنی غواړو بیا بالا کوم ډلې د غلابا ورکولا ډور مليان ډور يهودو کنا بنو نظر م يهودو او بنو کور اعظم يهودو متى متب چې بنو نظر بم وی چې موږ د پیغمبر په وسیله دنه غواړو او بنو کور اعظم ولا بم وی چې موږ پیغمبر په وسیله غواړو دا خو بيخي ا غلات خبر رزي فتح بل لا چاله ورکوله بنو کوریزه لقب بن وزیر او بل تاریخ کې هيجې کړو بنو کوریزه غالب کېدل او کلب بن وزیر غالب کېدل مری مطلب خدای نه چدي به دا توصيله برکت باندې غالب کېدل دا دا یو خبره و خبره دا ده چې دی يهودو دی يهودو د بوخت نصر په وخت کې دا چې کلب بوخت نصر ور باندې راغلو او دومره را ظلم او سر وکړو چدوی هغه ټایم کې بادشاہي چدې کومه وا د سليمان عليه السلام څخه پاتې وا هغه به هیڅ ختم کړه اوران کړه د 10 نس کړه ورته بلکې د ټوله غلامان کړه د فلسطین لپاره واستې عراق آباد کړه او غلامانان ځند کاو او دومره ظلم یې وسره کاو چې پکورب وننه وتل او بدفعلی به وسره کوله د پلار مخ کې لور سره او د میډم مخ کې خزه سره دونه بدفعلی به دونه ظلم یې وسره هغه ټایم کې دوی ولې واصل نه غختتنه د پیغمبر دیسلام چې الله دغه په ولهمونږه مله پت حه کېږه غاالب کې بخت نه سر باندې پوه شو خ بیا د بختتن نه سر چکل دوی دغه د غلا نه را خلاص شوه رومیان راغله روم رومن امپایر چې ته ووي کسر پوه شوغ راغله د هغوی هم دا غلامان کړی وو د کوی او ټمر د هغوی په خلاف کېولئ دپیغمبر علیه السلام وسالانه وختلا خپیا دا پرګدا دا خپل پیغمبر علیه السلام چې کله راغلو او صحابه چې کله راغله دوی په ذهن کې خدا پیغمبر نه وکنه دوی خو نه منل چې دا پیغمبر دي او صحابه کرام نه منل چې دا مسلمانان دي دوی دوی دو په ذهن کې دا پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام څوک بی دین خلک وو دا بی دین خلک دي نو دا بی دین خلک چې دوی په ذهن کې دا پیغمبر بی دین هو صحابه کرام بی په خراب کې وري دوی د دوه دو دو اخري پیغمبر وسالانه وختلا چبه نبی علیہ السلام د خیبر نه مو باسل او د بنو کوریزه نه مغ خپل زین واغسته وی شړل او بیا عمر فاروق لاړه فلسطین لا بیا چې عمر فاروق رضي الله عنه راغله په فلسطین نه مرپسیو باسل دا واګه ټایم کې ول نه مختلفه بل خبره دا و بل خبره دادا چې د دغه حدیث په سند کې یو راوی ده عبدالملک ابن هارون ابن عونتارا عین سلی کل کهی عونتارا عبد الملک ابن حارون ابن عونتارا امام بخاری رحمت اللہ لیوی ویچی منکر حدیث دا, دا منکر حدیث مانا دانا دا لکا اس چکو مفتنہ راوتی دا منکر حدیث چی نمانی نا بلکہ منکر حدیث چی رہ دا پا حدیثو پا وصولو یو استلاع منکر حدیث آگا چاہ تاویلے کی گی چی او باسي يا غلط احاديث هغه کي بيان هي د حديث په استلاله هغه ته منکري حديث ویل کیږي ها منکر ویل کیږي نشانه تا یو معنا ده نشانه نو هغه حديث چې ځان نه روبسل کیږي چې بلکل لاغي ته بنیاد ني يني دا ځان حديث بیانون کړي جو کوې د خبره امام بخاري دغه غیر راوي باركي وي تا کوم راوي چې د حديث په سند کړي عبدالملک ابن هارون ابن امام بخاری غنی سڑی رو ما انجرح کرده دا دا منکر حدیث ته منکر حدیث بیانهی یعنی ناشنا حدیث بیانهی نوی حدیث بیانهی غلط حدیث بیانهی امام ابن حبان دا طول گره دا آسما و رجال آئیمه دی خان امام پا حدیث کی آسما و رجال زان لآئیمه کرام دی چی دوی چی ره غلط و آحادیث بیانهون کو من جرح کئی جرح وی لگی گی جوڑول وتا ان په غلط او احادیث باندې زخم جوړی دا ورکه چې دا حدیث غلط ته تا. منغو تاسو ته په نخ کوي چې دا حدیث غلط ته دا راوی غلط ته دا راوی کې دا مسله و امام ابن حبان هغه وی د راوی مبارک وای چې یذع الحدیث موضوع یذول حدیث څه مطلب ځان به احادیث و کول موضوع احادیث به بیانول دی عبدالملک ابن هارون ابن عنترا یذع الحديث زان حدیث بیانونه کوده دا, دا راوی دا رنګي دا رنګي دارو کтни دامه محدث او دا داسمو رجال نم د دا دو دایو دا دا دا مشهور دیو دا یو هغه هم لیکلې ده حدیثو کتابه لیکلې دارو دارو دا دا کтни پنو مان دي هغه وجداد دوړه پلاړه او زه د دوړه چې دي ضعیف راويان دي دا عبدالملک مو او د هارون چې پلاره دا دوړه ضعیف دي غلط احاديث بیانې دا خبره شوه بل خبره دادا چې موږ وي د دې بيداتینوتا څو چې د دې آیتونه دغه وسيله د زواتو ثابتې وسیلې نه کانو خلقو ثابتې من ورته ویوم چې دا خو يهودو کوله او ته يهودي چې ته وسیله واړې دا کار چا کو ويب چې يهودو کو اسلام نه مخکي من ورته يهودي کته مسلمان ستا مشران ستا تګلاره ستا د تګلاره خلک بچوکي صحابه وي پیغمبر عليه السلام وي او که يهود وي ټوک وي ټوک وي صحابه پیغمبر عليه السلام زمونږ چې موږ په لار باندې موږ تکو یهود خندي چوس يهود وسيله غختل زوات او اوبد ور پر بحث حديث جوړ ځان نه دروغ نو موږ وسيله زوات غاړو دا کې د ټول د مشرکان هوا چې د زوات وسيله بي غختله قران نه ثابت ده لکه سورته سورت يونس ګورې يوله سم سي পারা سورته يونس آيت نمبر اتلسم آیت نمبر اتلسم سورت یونس یو <تصفيق> ولاسمه پارا و یابودونا او عبادت کوي د مشرکان من دون الله بيدلانا دا ما داغه لا یزرهم اشینه نقصان د فکولې شي د دنیا ولا ينفعهم او نه فایده ورکولې شي دوی ته کنه دا ګټه شو چې د چا عبادت کوي کډه بوتان دی او کډه کبرونه دینن سبا ځکه دوی به د بوتان عبادت نکوخه بلکه دا بود به د د یو شکلو دغ شکل عبادت بیا کوو دیو شکل به لا منات او, او, و... او دا ټول دی چا شکونه وو پهخواو تیر شوي وو د کممون چې او د چا کبونه جوړوو پهخوا اویا تیر شوي دغوی کبونه جوړه نو ما دغ چا لا زورم چې د نقصان د ف کوه شي د دو نه ولافاوم او نه فاده ورک شي دوی ته کولوونه او او ته چې کله ورته و چې ګوره دغه اویا خو تاته نقصان در کوي شي د فده در کوي شي نن نه نقصان لري کوي شي او نه در کوي شي تاسو د دوی عبادت کوي د سجدي د عبادت ده د غدوې ت غایبانه आवाज د عبادت ده دا ول کوي هو یقولون بمحق جواب ته ګورخان ويقولون او ويدا مشرکان چې ها اولای ده هزارات چي د انکان خلق د موږ شکل جوړ کړی دی, دی. د یا منګ چې کبرونه جوړ کړی دي حاولای ده هزارات چې شفاءونه اند الله سفارشیان دې زمنګد الله پنس باندې دا زمنګ سفارشیان دې موږ دې په وسیله باندې رسول نو کوو موږ خو ډیر ګناګار خلک یو دا خو ډیر خلک دي او دې په وسیله باندې موږ الله نه سوال نو کوو وې په خوبه چې لاړې قبر لای وې بابا ته نه غواړم نه غواړه هغه موږ چې څاکه ولا څو پهلوانم وې په کلی کې څوک وا بچینه کېدل کچې او زل ډیر جذبه کلاळा بابا لا یو سر سروې اونته و چې د کبر سربو وایي کې به سر نه و وې دا بابا ډیر ناورې کنه نا. کې دې شلګ به وګونو کې فرق پر غلې و وې کې به سر نه نوابسلو او نن به دغه کوچی بابا واور د ما دا خبره دا سي د خلکو یې نه ځان نه جهالت ده وې دې خزه به سر نه نوابسلو کومه ابيوا او ته به په جذبه کې چې تانه غواړم ته خوده نه غواړه ټیکه چهار څنګه کې خودیطان غواړم بچینه کېدل وخت مسئله و نو دا وسې دي چې بابا تانه غواړم تک خوینه او خپلر کې نه اتا کردې خودیطان غواړم سورته زمر وګورې لګه ا سورته زمر دروښتمه سي سره شروع کېږي د سورته زمر په دروښتمه سي شروع کېږي اول آیت د آیت نمبر 3 دریم اوینه ول او آیتونو کی دي دریم آیت وګوره درښتما سی پارا سور د زمر آیت نمبر 3 علال الله الدین الخالص خبردار خاص الله لدین خالص الله سبح بالمشرک او دین صحیح کی دي رول کی دي دین صحیح عمل ول کی دي نو د صحیح عقیده کی الله سبح بالمشرک وا وال نه اوا قسان اتاقو چېنیولمندونه پیداانه اولییا او اولياء, اولياء مدګاران او لیا نیوللي دي پسفت د خدا تو باندې او غواړي ت نه ووي چې ما نه عابو هم منغ ادد او من چې دغایا نه غواړ د د غ خل اعبد اتخ دغ کول اعبت دی دغ نظر نیازې کول اعبد دی مانا عبدو من عب نه کو د اویا؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفا مگر دې لپاره چې نزدیکی مونږه الله ته په درجه کې مونږ ډېر کمزوري خلک یو ډېر ګناګار خلک یو دا رسیدلي خلک دي و یو یو قدم چې تر ارشه رسېماله د رفتار د درويشان یو ګوره اولیاء دومه طاقت ده نباب ا درحمان او مطلب خدانه ده هغه مطلب دا ره چې کله چې یو درویش سره موز له ودريږي و دا د شو له چې الله سره ارش لا ورسیدو اول لاسره هم کلام شین هغه مونږ د اشاره کړې دا چې مونږ کې دا کمال دی دوی ومګړې غوننګاری او دا اولیا خړې نه کان خلق دي او دوی په اسلام مګ الله لزان نزدې کو الا الیکربو الی الله زلفا مګر دې لپاره چې نزدې کې مګ الله لپاره درجه کې نو دا خود مشرکان و کېدا دا او تب دا يهودو کېدا و تب دا يهودو او د مشرکان و کېدا منه د غلط حدیث نو په شې ځانبه لګيای بل ګره سهي يهوديان چ کوم دي سهي مسلمانان چ کوم يهوديان پهغه زمانہ کې چې سهي ایمان را وړو او سهي د موسی اسلام تابعدارو او سهي د تورات تابعدارو قران دغه دغه يهودوم ذکر کړی دي دا په لیتو يهودوم ذکر کړی ري او د سهي يهودوم ذکر شول دا نه چې صرف دغه د غلطو يهود ذکر شول اغه ټوله هغوی چې الله نه سوال کړي دي نو هیڅ څوک هم پیغمبر ولي الله له پوسيله کینه دی وړاندې کړي بلکې دا الله نمونه پوسيله کې وړاندې کړي دي لکه ګوره دا سوري بکرانه یو یو دویمه سيپاره لا ووړل دا مساله دی دا کېدی مسره ځکه لك فیر وضاحت کو دا کېدی سره ترډلې مساله دا آیت نمبر 255 ګوره په دویمه سيپاره کې په دویمه سيپاره اخر نه پاړه دوه مسی پاره اخر نه پانه لاټ شي آیت نمبر 250 ګره په اخر نه پانه کې د 2 م سي پاره ولما بر داوسته حضرت تالووت حضرت تالووت چود د موسی عليه السلام په د موسی عليه السلام له مودبات پیدا شول او دا د دا دا داوود عليه السلام زمانه دا تقریبا داوود عليه السلام د ټایم کې پیغمبر نو او د ټایم کې لا نو او دا د حضرت یوشع علی سلام زمانه دا چې دوی کار jihad لوعتل هغه د موسی اسنه زمانه کې خو jihad نه کړو کنه بیرته د صمود بعد یوشع علی السلام شومایل علی السلام په زمانه کې یوشع علی السلام زمانه کې دوی جهاد وکړو هغه jihad لخر کې حضرت تالوتی مشرو او حضرت داوود علی السلام په هغه رخ کې موجودو یداوس هغه سہی يهودیان دي او مسلمانان يهودیان دي ښا غ با ک وره ولم ما برو او هر که چې مخامخ شو جالو ته جالو سره ووجو دی او دغ لو سره تو کوسه مخامخ شو تا دا د تعلوته او دغ ل چې پهکهزه داوددم دی او بنی صیلدي نو قالو وویللی دوی رب بانا وره به زمونګه قال وویل دو ربنا وور به زمونګه نو رب نه وره به مونه د الله رربوبیتله ته وسله ک اواندې کوي اگر قران چوي چې ولل الله الاسماء الحسنى دا الله کولې کول نمون دي فدعو بها پدې نمون سره الله نه غواړه لوګره دویم دا الله نمون دا الله پنو الله نه غواړي دا الله نو رب رب رب سره الله نه سوال کوي قالو نو دوی دا د تالوت چې کندا بن اسرایلی دوی سوال کوي د جالوت په مقابل کې سوال کوي الله نه یا ربنا ورب زمنګ افریغ علی نصبرنه توي کې پمن مانې کلقواله یا الله من کلک زیره دو دره سو د یار لاس کسانو یو حدیث کلا دي په پخلا نبی اسلامي د دره سو د یار لاس کسان دي صحيح حدیث ته او اغه چو تقریبا چوکوي 2100 چوکوي 100 چوکوي 2100 ولا ولا مساغال الله لفطره کو غتلخ کرو دوی افریق علینا دوی کی ای په موږ باندې صبر ان کلک واله وثبت اقدامنا او کلک زم من قدمونه چې موږ دوی په مقابل کې وونه پر زیو 1 سرنال کو مل او یم کې زمونږ په په د کوم کاافرانو کې داس غ یود دي دوی بساه اسلام ووسله ک وړاندې کوي الله ته جن کوي که نه کاپر مقابله ک دی ن بیا اسلام وسیلهې وړې کړی ن د وړاند کړی که نه موسی اسلام ړاند کړی په ووسله کې نه ابراه اسلام وړاندې کی په وسیله کې نه یا کووبلا راناند کی چې دوی پلارو نا اسحاق علی السلام وران نکړې نا چې وران نکوي الله له پوسيله کې دا الله صفت دا الله نوم هغه وران نکړ الله او دا الله نو چې ربانا وره بزمنګه ډیر ایتونه دي له سورته عراف ګوره دا یو ایت بل بل مو ګورو سورته عراف د غسې و بیان چې راځینو هغه یې چیرتم د د نبی رسولان وصيله نه دی ولې هغه یې د د کومبل پیغمبر وصيله نه دی ولې آیت نمبر 29 یو سره نه وی شو غره نهم سپارا پینځمه رکو سره وګوره د نهم سپاره څلورمه پینځمه رکو مې آیت د آیت نمبر 29 یو سره نه وی یو سره شپږوشته شپږوشته د څلورمه رکو دا بالکل څلورمه رکو او آیت نمبر 25 شپږوښ وا ماتن کې مومن نه او ته بد نهګړې فرون ته وي و ماتن کې مومن نه او ته بد نهګړې زمونږ نهغ جادوګر چک هغه جادو ګرو مسا سلام ایمان را وړو نو فرون ته تاسوال تا ایمان را وړو په مثال سلامماندي نو اوس ستاسو ب لاسوونه کم دا, دا و کمم دا به وکم نو اوس هغه جادوګر جوا بیر خاغله د د جادوګر چې دا او صحیح ویاندي دی. په <تصفيق> موسیٰ اسلام توراد من ایمانو کنه دوست اغسه ایمانوالا یهودیان دید سوی گوره وما تنکی مومن نا او تبد تب نگنی زماننا الا مگر انداخبر مونن بد گنی آمن نا چه مونی ایمان راوڑه بی آیات رب نا پایاتونو درب خپل مانده مونده اللہ پا کتاب ایمان راوڑه زکتار دی خبر زور درکو لما احر کل چه جاعت نا راغو مونگ ربنا بنا او سوال جادوگر رب بنا و رب از منگ افریق علینا صبرنا توی که پا منگ بانه کلکوال و توفنا مسلمین او پورتا که په داسې حال که چې غاله کې که و اللہ اللہ نو سیلا که موسیلی اسلام ارانده کئی ابراهیم اسلام ارانده کئی چو پر ارانده کئی؟ ادالا نم رب بنا صفت ربوبیت اللہ ارانده کئی نو آقا صحیح یهودیان خو ایچ کلمه نبی اسلام مسلمان د گ یا د کومبل پیغمبر وسیله نه دغخته بلکې د الله نمونه په وسیله کې وړاندې ک قرآن وی ولل الله الاسماء الحسنى فدعوا بها الله کولایي نمونه دی پیغمبر سوال کول الله نه دغه خپل عمل د بوخاري شریف د حدیث لاندې خپل عمل اغه الله په وسیله کې وړاندې ک چې الله کستا زماده عمل خو او ته مان په دې عمل رضا وی نو یا الله دغه مشکل نه وي باسي د کار مې نه دغه یو ژوندې نیک سره دی اغه ویه دام دا حدیثونه ثابت ده قران ثابت ده چې نیک سړی دی غلطو وی, وی چې مالا دعا وکا اغه نیک سړی ته لا ژوندۍ سړی مرنا مر خو بیا عقیدہ خرابي کی سړی دا اوس چې موږ را دو کوټول پدی باندې سړی وی غلطو وی مالا سوال نه معصوملم وی مالا هر څاله چې وی مور له دوی مالا سوال وکانو او دا یو د من قبللو پخوا د نبی اسلام نه ی ستفېونه چې طلب د فتح به کولو پر اتلو د پیغمرهسلام سره او د لنه په کسانو باندې کپرو چې منکرېوفللم ما پسر کله چې نودی پتممهوه پیغمره لسلام ته نفلم ما پسار کله چې کل جا راغ دویته راغ دویته څوک راغ ورته پیغمبر علی سلام جاء کی زمیر پیغمبر علی سلام تره فلما په سر کړه چې جاء هم راغ دوی د پیغمبر علی سلام ما په صفاتو باندې عرفو چې دیو پیجندو دیو پیجندل له صفات دیو پیجندل چې دا ماغه اخری پیغمبر دی 100% په شو سوچ د آخری کتاب دی د اخری پیغمبر دی کفرو به نو انکار وکړو د کتاب او پیغمبر پیغمبرنا انکار وکړو الله دونه فرید خلق دی دا دوهګنده خلک دی چا کوم پیغمبر غمبر له پ تم وه کوم پتابله کتاب چې کله راغ دوی ته کار وکو او خو پ ژندل چا هم دا دغه دی خو بیا هم ته نین کار وړو کوپې وړو د کوم خلک چې آ نهده کوي کوم خلک چې ب غامه په شوی په مضو کې پراتته دي او پ تممه دی معمهدی له نوم دغ رنګه به کار مهدی د معمهدی نه بیا ځغه تپله ای ک نه لري تقبل ایس پوئی نلره ایس ننظریا نلره ایس ننک پوکم اکی دا اغیصف های که گه تا او پوکم امال اغیصف های که گه گه پوشو فلم ما پسار کلچه جاؤ و را غدوی تا پیغمبر علیہ السلام ما پا غصفاتو باندې عرفو چودیو پی جندل کفرو انکارو کلو بی داغنا پاکتاب مانیمو دا پیغمبر نم فانو فا فلانه الله ولانات د الله د عل الكافرين په منکرین باندې منکرین څوک حدیث ګرځوي لعنت په چا معنی یو صحابي یو غل یو غل چانیوله یو صحابي په دمه د الله لعنتی نبی است مين نه دا موي لعنت دغه کټه کلمه ده مې موي کنه فلانات شپ پر په در د لعنت شد خبر نه ده پیغمبر استام صحابي منه کړي چې په غل باندې دارنګې پوه شو چا مانی لعنت ویل ندی پکار تر دې پور چې کافر مانی لعنت موي ادلته څنګه الله په کافر مانی هغه ویل لعنت اثر کې دو کسم کافر دي یو قسم کافر دي ناپویا او یو قسم کافر دي زیدیان لک ابو جهل لک عبدہ لک شیبا لک بل لک بل لک ولید دا کافر چې دا زیدیان وو په دې منه خوخ کارل لعنت ویل داغه کافر باندې چې زیدیان وې نادیان وې نمنې توهین کئ ایو هغه کافران چې هغه نه پوهیله کاو بکر صدیق مخک مسلمان نه و اسلام نه خو چې پوي شو مسلمان اسلامي راوړو دارنګ عمر فاروق سخت کافرو و, سخ کافر و د اسلام نه مخک او دسي دسي سختو چې دنبی اسلام مرکبسه ګرځیدو د مسلمانو مرکبسه بغرزیدو لیکن کله چې پوي شو ایماني راوړو نو داغه کافر باندې خلانه تش ویلې ځګه نه او دوي په خوده طالانه تي لعنت کیه په پوي کا کله سره بیا مزیت کینات کینم بهر مې لعنتونه وې کوي ور باندې تقریبا رسی فلانت الله لعنت الله علی الکافرین په کاه مومنکرین ماندي بیسا بیسا بد هغشه چې دوی غره چې دوی ور کړو به یې پاغه باندې انفس خپل ام دا دوه کلمې دي بهسا اول کې ځان سره بهسا او نعم نون عین میم زبر زیر معنی هغه لفظ برابر کوي نعم دا دوه کلمې دا دسي افعال دي چې دا یو زم د پر راضي او دا بل د مدح د پر راضي دا, دا, دا بهسا افعالو اند دسي فعل دی چې دا زم د پار راضی مزمت د پار راضی ته دی... چې الله چې کړه د یوشي مزمت کوي کنه مزمت خو پیژنې کنه دی یوشي آ... زم چې بیانېږي د یوشي بد چې بیانېږي مزمت کوي داغه وکړه چې الله د یوشي مزمت کوي د یوشي بد بیانې د یوشي آ... غلط اشاره کوي الله چې دا شی غلط ته په دغه د بنیاد باندې مداغې لپاره ټکه راوړي به ایسا او کله چې الله کبه ایسا کې او کله چې الله د ی شي مده مد حولله کېږي تاریف ته م پلانکې مد ح کوه مړه مد ح کېږي د ی کول و د پلانکې مد ح کوه لب د غه سریر لمه ودره دغ تیدمه کوه نو بیا د پااره للف را وړي نهام نه پوه شو نو لکه ن عمل بددوکې بندې م وکړه که نه تاریف وکړه نه عمل بويش قران ايد غالبا سر نوير د چكمايد او, أو نعمل خل كتاب خله كتاب نورم له الفاظ بينو ها نعمل وكيل او نعمل وكيل نعمل نعم نعم مولى دا واستایید کې خبره نعم، نعم لفظ او نعام نعام لفظ او تراذین او به سا چې کلمو زممت کې کې او کار دا فعل او تل کې او دا به سا کې دا ما چوم ده به ما دا ما په معنی د اللذین ده معنی چا شو به سا بد ده ما هرشه اشتروا د اشتروا په معنی د خرڅولو ده چې چې ورکو دوی به یې پاغه باندي انفسهم پر ځانونه دوی سره ایمانو اسلام نامخ کې چیش ور سره ایمان دې زکه ایمان دا که کولا کنه دوسر ایمانو کله چې اسلام راغو را قران راغو را پیغمبر اسلام راغلو را نو دوی خپل ایمان چې دوی سره خشې موجودو هغه خپل خشې ور او غبطش واغستو بد چې چې کفر کفر واغستو هغه خشې دوی سره ایمان هغه ور کړو هغه خرج کړو په ایمان په مقابله د کوفر کې و خيار سړې خو او خيار سړې خو غوي چې هغه د خوشي بدل کی خوشي اخلي قیمته چې قیمته شت شي اخلي پیسې په ورکې خو خوشي اخلي کنه او کما کل سړې د خوشي په مقابل کې بد شي اخلي که سړې بازار تلر شي او بد شي والی په قیمته پیسو باندې مونږ څه یو هر دونه کما کلی منه دا خوشي خورر ارزان نه مېلوي تا دونه قیمته واغستو هني کمزور او بد شي د واغستو دونه قیمته نو دوی سره خوش یو په کار د چې ایمان ورکړې ایمان هغه ستوي یی مسلمانان شوه وي کو دوی ایمان ورکو کوفر واغستو کاف ایران شوړټا نو به سما بده هغه شي اشترو چې ورکو دوی به په هغه باندې انفس خپل ځانونه ان خپل ایمان په هغه ورکو اغه چی شهره د ان یک پرو چې د مخصوص به زم ده یانی چې ورکو هغه بد شي چې دوی واغستو ان یک ا غبت دا ا یک پرو چودو انکار وکړو بیما پا کتاب مانده انزل الله چرالې ګره دی الله ا کوپر د دې بد کار دی لوي ا غبد شي کوپر دی او خش ایمانو چودو واغستم بغین دا بغین مفعول له دی ولیدا بڅه واغستو ودا ذکر کای ولی واغسو د بد شه یو ټکی لا پام کویلتا ولی واغستو دابت شي سوال لیکنه نو باغين دا لغ جواب ده باغين د وجود زدنه د وجود عیناد نه ذکر اغله عیناد کراغله زد تشو دا د مخ کیچه دی نزل الله دا د زد تعریف ده چې زد تشني ولې وو زد په ول کول نو ان زرید د دی وج ان د دی وج نه یونزل الله چې راولګل والله من فضل د خپل د خپل فضل نه د قران او د پیغمبر <اللام> پا... راولي گا... راولي اللا علامن یا دا په یاد وهی راولګا راولګر الله دا و هی د خپل فضل نه علامن پاچا مان یا شاو چې خو خایو مینی باید خپل بندګانونه 200 وختل چې دا و هی په چا مانی وشی په مونږ مانی وشی د اخیری پیغمبر په چا کې راشي مونږ کې راشي په دوکې قرانغه کنه چې په بل چا راغلو الله دا فضل په بل چا مانی وکړو این د مکی یو کسو چې نبی علیہ السلام او د قریشونه د خدوینه کې وداخلک په مکه کې الله په قسم نه فضل کوه و هي ور کړ کتابي ور کوه په پیغمبري ور کړه نو دوی د خبري وژنات شيک راغله زید کې راغله مجه زید کې راغ چې شواغستو کوفر واغستو او کوفر چې شهره بد دی الله وی دا بد شه دی واغستو سپوشي د آیت معنی نو باغینه د وجد زدنا زیديولکوو ان د دی ووجه یونزل الله چېراولګوره الله من فض د خپل فضلله معلاشا خپل فضلله داوهي علا من شو پاغ چمانه چې خوی وه منی بعددي د بندگانو خپلوونه نوبا نو چېکه دا کار وکو نصکم ل وګوره فبا او بغاذا بنه نوراغ شو په غذب کې الله غذ د پاسه د غذابه ډبل موغوب عليهم بغضوبون عليه هم ممون کوو که نه چې غیر مغوب بیا یاله غذب شو خلکو رانهولی هغه تا چې پ غضب کړی دی غذب چې پیش شويله خلکو رانه وی دا خلک دي یو غذب پیش او مخک نه چېه کې پټ کړړی هک مسله پټ کړړی وه توراتې پټ کړړیوو دله کتاب و پټ کړړی تو هدي پټ کړړیوو د شق مسله پټ کړی وه یو غذب خوپی دا بل غذب وللی وش چکلا غص پیرامبر اسلام راغو او د توحید بیانول شروع کړه د د شرک رد شروع کړه او د دوی داغین انکار وکړو دبل غذب غضب پیراغو یو غذب چې خپل حق پټکړي او بل غضب چې څوک حق بیانوي داغین انکار وکړو دبل مغظ په دیو جما نه کزه چیرته خپل حق پټوم نو مامن یو غذب وریږي د الله یو غصره مانی وریږي او کزه بیا حق سړی مخالفت وکوم جګه حق بیانوي نو مامن دبل غضب راځي کدا اوس مولاوي کدا اوس که دا زیم کدا ما استاد د کټي کار سوک دا ډبل د مخدوبون علی همدې چې په خپل حکم سره بیانې او چې بل حکم سره بیانې د مخالفتم شروع کی په ش نو فبا او بیا دبن نوراگیر شو په غضب کې اعلی غضب د پاسه د غضب د الله ولل کافرین عذاب مهمه او دپره د عذاب کوون کې الله برووا کوي دا پنظم کتابو په د پنظم کتاب کې بله پلتتی وه چې ان کار هم من حاض نهبي انکار کار د دوی ددي پیغمبرنا نه دوی ته پته مناستو لمما جا او هر کله چې راغ دوی ته دو کتابون ی ظې مشان کتاب یعنی منند الله طرف ده الله نه مصد دقللیمه تصد کوون ک او داغ کتابو معون چې دوی سرهوو وکانو او د یود من قبلو پخوا یاستفت هناه چې طلب دفتحې یو کوولو پراتلره د پیغمبر علی سلام سره په چابې دفتحې طلب کو عدل ذین په پاکستان باندې کفرو چې فلم ما فلما فسار کړه چې جاهم راغو د پیغمبر علی سلام ما باغ صفاتو باندې عرفو شو دیو پیجندل پویش په او دا امغه پیغمبر دی کفرو به نو انکار وکړو په پیغمبر دالا کی کی. او کتاب مان دی فلعنۃ الله ولعنۃ الله علی الکافرین په منکرین مان دی چې سره د پوی د زید نبی هغه کئ انکار کئ نو فلعنۃ الله ولعنۃ الله علی الکافرین په دغه منکرین مان دی په منکرین مان دی بد دغه شه اشترو چې ورکو دوی به یې پاغه باندې انفس خپل ځانونه اغه شې جې شره اې یک فرو چې انکار وکړو اغه بد شې دارې اې یک فرو چې انکار وکړو به ما په کتاب باندې انزل الله چرالې ګللې الله انکار وکړو بغيان د وجد زدنا زد تشو زد داو ان ينزل الله زد او حسد د دې وجنه کو چې ان ينزل الله چرالې ګلې الله من فضل تخپل چرالې ګلو من فضل د خپل فضلنا ووهی الله من پاچ باندې شا چې خوښی وه مینی بعدې د خپلو بندې قانونه فبا نو, نو راغیر شو بیا غده بین نه په غذب سره په غوصې سره د الله په غوصه کې را شو الله غذا من د پاسه د غصې دبل مغوبونه لیم نو که داسې سړی وي تاسو به معشره کې کاغه مولاي کاغ پیې کاغار چوکې چې خپله هاک مسه نه بیاوي او بل حکم ک مسله نه بیاوي دا پیجانې خام او د بل مخالفتهم کوي دا مغضوب عليهم ده ولل کافرینا او د پارا د منکرینو عذاب مهین عذاب در وسوکه اون کې پنځه خطابات خلاصو